А якщо ти розмовляєш у вісні, або крутишся, мов, дзига, а Муся це полюбляла, і скидаєш з себе все зайве, адже в каюті було доволі тепло. Одне слово перебування в одній кімнаті з випадковим напарником навело Мусю на думку, що вона ніколи не вийде заміж, навіть якщо перетвориться на дух пистілесний. Щоправда, вже другий ранок Муся прокидалася так само щільно загорнутою в ковдру, як і засинала. І дуже тому раділа. Якби знала, що ненависний Крапка щоранку піднімає цю ковдру з підлоги, точно наклала б на себе руки. А ще раділа тому, що Крапка навіть не чекала від нього такої делікатності, завжди вставав раніше і чимно звільняв каюту до того, як вона мала встати. Тоді вона відчувала себе повною хазяйкою, сміливо йшла до ванної і навіть підкручувала своє і без того пухнасте волосся попільйотками. Цього ранку було так само – Муся прокинулася з приємним відчуттям. У голові лунав прослуханий увечері романс, крапки в каюті не було. Муся задоволено потягнулася і глянула за вікно. На горизонті веселим каскадом вигулькували з хвиль чорні спинки. Муся аж у долоні заплескала дельфіни. Ранок був причудовим, золотим, молочно-рожевим, окантованим легкою блакиттю пану Айвазовському на заздрість. Опустивши очі нижче горизонту, Муся і тут не розчарувалася. Палуба чистотою, на майданчику перед вікнами салону Матроси вже розставили білі стільці і столики. Отже, буде гарна погода, їм видніше. На кормі, трохи далі від імпровізованого шинквасу, побачила витончений чорний силует. На тні золотого і молочно-рожевого марева він виглядав фантасмагорично, нереально, і дуже-дуже гарно. Муся придивилася. Прекрасна Ванда в чорному тріко і легкому шовковому кімоно стояла на килимку в граційній позі. Одна її нога була високо піднята вгору. Ванда нагадувала ебонітову статуетку. Муся знала, що це йога. Але щоб ось так, прямо на кормі, коли на тебе з усіх щілин дивляться матроси. І не тільки матроси. Муся піднялася на вшпиньки. Хто це там вийшов із салону? Запитання було риторичним. Звісно. Олексій Крапка з кухликом кави в одній руці і сигарою в іншій. Повільно пішов до столика, поглянув на сонце, прикриваючи очі рукою. Муся бачила, як він кивнув Ванді. Та закінчила вправу. Почала згортати килим. Щось сказала. Муся не могла чути, що саме, але мужньо продовжувала спостереження. Ось він відповів. А відповідаючи, підійшов. Відклав сигару, зняв піджак, повісив на спинку стільця. Краще не дивитися, подумала Муся, яке їй до того діло. Але дивилася уважно, аж язичок висолопила. Знявши піджак, Олексій взявся обома руками за бильця стільця і повільно здійняв догори обидві ноги. Потім так само повільно спустився з небес на землю. Муся побачила, як Ванда заплескала в долоні і засміялася.